Ötödik fejezet Három nyom Sherlock Holmesnak jócskán ki volt fejlődve az a különös képessége, hogy agyamotorját akkor kapcsolhatta ki, amikor épp akarta. Két órán keresztül úgy tűnt, hogy a különös ügy, amelyben pedig nyakig voltunk, számára nem is létezik többé. Holmes láthatólag teljesen lekötötték a modern belga mesterek képei. Egyébről, mint művészetről, amerről különben hallatlan nézeteket vallott, nem is beszélt, mindaddig, amíg el nem hagytuk a képcsarnokot, és meg nem érkeztünk a Hotel Nathamberlandbe. Sir Henry Baskerville odafönt várja önöket, mondta a főportás. Megkért, hogy azonnal irányítsam fel hozzá az urakat, mihelyest megérkeznek. Megengedi, hogy csak a vendégkönyvbe? mondta Holmes-t. csak! Baskerville neve után még két nevet írtak a könyvbe. Az egyik vendég egy bizonyos Theophilis Johnson volt, Newcastleból aki családostól érkezett. A másik az altoni Mrs. Oldmore volt. Ez biztos az a Johnson lesz, mondta a portásnak, akit én ismerek. Az üllető ügyvéd, ugye? Őszhaja van, és sántít egy kicsit, igaz? Nem, uram, nem. Vendégünk Mr. Johnson szénbánő tulajdonos. Nagy aktív ember és körülbelül egykorú önnel. Biztos, hogy ez a foglalkozása? Igen, uram, évek óta itt száll meg a hotelben, jól ismerjük. Hát akkor nem lehet tévedés, persze. Na de itt van ez a Mrs. Oldmore. A neve valahogy ismerősen cseng. Bocsássa meg a kíváncsiságomat, de gyakran megesik, hogy keres valakit az ember, és közben egy másik ismerősre is rátalál. Mrs. Oldmore beteg hölgy, uram. Férje valamikor Gluchesterben volt polgármester. Ha Londonban jön mindig nálunk száll meg. Köszönöm szépen, sajnos nincs szerencsém ismerni. Fontos dolgokat tudtam meg ezekből a válaszokból, Watson, folytatta Holmes, de most már halkabban, amikor megindultunk fölfelé. Most már legalább tudjuk, hogy az illetők, akik annyira érdeklődnek barátaink dolgai iránt, nincsenek a szállodába. Ez pedig azt jelenti, hogy noha szigorú megfigyelés alatt tartják Bászkerwélt és Mortimert, amint erről meg is bizonyosodhattunk, ugyanilyen gondosan ügyelnek rá, hogy véletlenül se kerüljenek a szemük elé. Ez pedig sokat jelent. De hát mit? Azt jelenti, hogy na de drága barátom, az égszerelmére mi baj? Ahogy a lépcsőfordulóba értünk, egyenesen beleszaladtunk Sir Henry Baskerülbe. A férfi arca vörös lött a dűtön. Kezében egy fél pár erősen használt poros cipőt tartott. Annyira úr lett rajta az indulat, hogy alig tudott megszólalni, és amikor már beszélni kezdett, még erősebben amerikai kiejtést használt, mint délelőtt. Hát csecsemőnek néznek engem ebben a szállodában? kiabálta. Ha azt hiszik, hogy hülyeskedhetnek velem, akkor nagyon tévednek. Bizisten, ha ez a fickó nem találja meg a cipőmet, botrány csinálok. Nem vagyok süket alak, aki nem érti a viccet, Mr. Holmes, de ez már túlmegy minden határon. Még mindig a cipőjét keresi. Azt tudom, és meg is fogom találni erre, mérget vehetnek. De hát, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy egy új barna cipője tűnt el. Így is volt, uram. Ez meg most a régi fekete... Csak nem azt akarja mondani... Pontosan azt akarom mondani, soha nem volt több, mint három pár cipőm. Az új barna, a régi fekete és a lakcipő, ami a lábamon van. Tegnap este eltüntették az egyik barnát, ma elcsorták az egyik feketét. Na mi az, megvan? Ne beszéljen már, öregem, ne bámuljon rám milyen hülyén. A megszólított egy német szobapincér volt, aki időközben megjelent a színen. Sajnos nem, uram, Mindenütt keresve, de nem hallani, hogy volna meg. Ide figyeljem. Vagy megkerül estig az a nyomorult cipő, vagy megyek az igazgatóhoz, és megmondom neki, hogy azonnal elköltözöm ebből a szállodából. Meg lesz találva, uram? Csak kérek kis türelem. Igérem, hogy meg lesz találva. Ajánlom is. Ez volt az utolsó, amit elloptak tőlem ebben a bűnbarlangban. Jaj, kedves Holmes, ne haragudjék, hogy ilyen jelentéktelen dolgokkal untatom. Nem hiszem, hogy olyan jelentéktelen volna. No, csak ilyen komolynak tartja. Mivel magyarázza, hogy... Meg se próbálom megmagyarázni. Ilyen ostoba érthetetlen dolog még sohasem történt velem. Ez valószínűleg helyes, hogy érthetetlen, mondta Holmes-el gondolkozva. Sejt valamit, mondja már meg az égszerelmére. Őszintén megvalva, még én sem értem. Az önügyekedve kedves hallatlanul bonyolult história. Ha akár a legkevesebb köze is van a a halálához, nem vagyok benne biztos, hogy az általam eddig feldolgozott félezer igazán jelentős bűnesetből akár egyet is odaállíthatnék melléje. A lényeg azonban az, hogy most már egy szállat tartunk a kezünkben, és az esélyünk megvan rá, hogy egyik vagy másikuk végül mégiscsak nyomra vezet majd. Persze előfordulhat, hogy miközben a hamis szállat követjük, csak vesztegetjük a drága időt. De előbb vagy utóbb rá kell bukkannunk az igazira is. Ezután egy nagyon kellemes ebéd következett, melynek során senki sem említette tulajdonképeni közös témánkat. Ebéd után visszatértünk Baskerville lakosztályába, és itt kérdezte meg Holmes Sir henry mi a szándéka. Beköltözöm Baskerville holba. Igen, és mikor? A hétvége felé. Egyébként mondta Holmes, tökéletesen egyetértek a döntésével. Félre bizonyítékon van rá, hogy valaki vagy valakik ólálkodnak ön még pedig Londonban. Ennyi millió ember között nem volna könnyű rájönni, kisodák az illetők és mit akarnak. Ha történetesen tényleg rosszban sántikálnak, majdnem tehetetlenek vagyunk velük szemben. Megelőzésre nincs mód. Mondja csak dr. Mortimer, észrevette, hogy követték magukat ma délelőtt, miután eljöttek tőlem? Dr. Mortimer szintre holtra vált. Tesék, hogy követtek minket? De hát ki követett? Sajnos épp ez az, amit nem tudok megmondani. Van valami szomszédjük vagy ismerősük Dartmoorban, aki busa fekete szakált visel? Nem, dehogy. De mégis, hogy ne volna, Berimornak, Söld Charles Komornyiának van nagy fekete szakálla. Ejha, és hol van most Barrymore? Őrzi a kastélyt. Legjobb volna, ha rögtön megbizonyosodnánk felőle, hogy tényleg ott van-e... Hát, ha esetleg mégis Londonban tartózkodik. Na, erre kíváncsi vagyok, hogyan akarja ezt megtudni. Kérek egy táviratblankettát. A szöveg. Készen állnak Sir Harry fogadására? Ennyi elég is lesz. A cím Mr. Barrymore, Baskerville Hall. Melyik a legközelebbi távíróhivatal? Grimpem? Nagyon helyes, akkor küldjünk oda rögtön egy másik táviratot is, mégpedig ezúttal a Grimpeni polgármesternek. A Mr. Berimúrnak szóló távirat saját kézbe adandó. Kézbesíthetetlenség esetén kérem visszaküldeni Sir Henry Baskerville Hotel Northumberland címre. Ebből estig megtudjuk, hogy ott van-e Berimur a helyén dávonban, vagy sem. Így van, mondta Baskerville. Mondja dr. Mortimer, ki ez a Berimur tulajdonképpen? A meghalt régi gondnok fia. A család már négy nemzedék óta gondozza a kastélyt. Amennyire én tudom, megyeszerte ismert és tisztességes hírnek örvendő emberek. Meg kell jegyeznem, mondta Baskerville, hogy amik családunkból senki sem lakik a holban, ezek az emberek a legkitűnőbben érezhetik magukat. A dolgok felül igazán alhatnak is. Ez kétségkívül igaz. Részesedett Berimur egyáltalán szölt ház végrendeletéből? kérdezte Holmes. A házas pár 500-500 fontot kapott. <gül> Ez igen. Tudtak róla előre? Tudtak, Sir Charles szívesen emlegette kinek, mit hagyományoz. Hát ez csak ugyan érdekes. Remélem, mondta a dr. Mortimer, hogy nem gyanúsít mindjárt valaki csupán azért, mert pénzt hagyott rá az elhűnt. Ugyanis én is kaptam ezer fontot. I igen? Kapott más valaki is? Néhány kisebb összeget különböző magánszemélyek kaptak, aztán egy csomó adomány ment jótékony célokra. A maradékször Herrin bitrokába jutott. És mennyi volt ez a maradék? Kereken 740 ezer font. Holmes nagyot nézett. Eha, hát van a világon ennyi pénz egyáltalán. Szöldsász gazdag ember hírébe állott, de még mi se voltunk tisztába vele, meddig terjed ez a gazdagság, amíg át nem vizsgáltuk a papírjait. A birtok teljes értéke megközelíti az egymillió fontot. Te jó ég! Ez már olyan tét, ami érdemes kockáztatni. Vonna még egy kérdésem, dr. Mortimer. Bocsássanak meg az ízléstelen feltevésért, de mi van akkor, ha a fiatal barátunkat bajéri? Ki örökli a birtokot? Tekintettel arra, hogy Roger Baskerville, Sir Charles kisebbi köcse nőtlen emberként halt meg, a birtokot a Desmond família örökölné. James Desmond, aki távoli unoka öcsez Idősebb egyházi férfiú és Westmorelandban él. Igazán köszönöm. Ezek mind nagyon becses adatok. Ismeri James, Desmondot? Hogy ne egy alkalommal meglátogatta Sir charles -t. Igen, tiszteletre méltó megjelenésű és kegyes életű ember. Emlékszem rá, semmiféle pénzbeli megváltást nem akart elfogadni, noha Sir Charles egyenesen unszolta. És ez a puritán férfi örökölni Sir Charles ezer fontját. A birtokot feltétlenül örökölni, mivel ez így van kikötve. A pénz csak akkor, ha a jelenlegi tulajdonos nem rendelkezik másképpen. Sir Harry persze azt tesz a pénzével, amit akar. Csinált már végre, rendeletet, kedves Sir Henry. Nem, Mr. Holmes, még nem csináltattam. Még nem volt rá időm, hisz csupán tegnap értesültem úten felőle, hogyan állnak a dolgok. De mindentől függetlenül az a véleményem, hogy a címhez és a birtokhoz kiára pénz is. Szegény nagybácsi elgondolását követem, amikor azt mondom, hogyan is aranyozhatná a bá Bászkervillek régi dicsőségét az örökös, ha nincs elég pénze a birtok fenntartásához. Kastély, birtok, dollár. Ez a három együtt jár. Hát igen, én is úgy gondolom, kedves Szörhári, hogy mindenképpen le kell utaznia a Devonba, pedig késedelem nélkül. Mindössze egy kikötésem van. Semmi esetre sem szabad egyedül mennie. Dr. Mortimer velem utazik vissza. Igen, de Dr. Mortimernek megvan a maga hivatása, amelyet el kell látnia, és háza mérföldekre esik az önétől. Ha a szükség mégis úgy hozna, legjobb akarata ellenére sem segíthetne. Nem, nem, Star Harry. Olyas valakit kell magával vinnie, aki megbízható, kísérő, aki mindig ott van ön mellett. Lehetséges, hogy maga jön velem, Mr. Holmes. Ha a rendkívüli esemény következik be, természetesen azon leszek, hogy ott legyek én is. De kérem, értsem meg. Kiterjedt klientúrán van, szünet nélkül fordulnak hozzám a legkülönfélébb körökből, lehetetlen tehát, hogy hosszabb időre eltávozzam a fővárosból. E pillanatban például Anglia egyik legtiszteletre méltóbb nevének viselőjét próbálja bepiszkolni egy zsaroló, és egyedül én akadályozhatom meg, hogy csúnya botrány ne legyen a dologból. Hát ez az, amiért nem utazhatom Ki Kitajál maga helyett. Holmes megfogta a karomat. Ha barátom vállalja, nála nem is találhatnék alkalmasabbat, rá igazán számíthat a legnehezebb helyzetekben is. És ha valakinek, hát nekem megvan hozzá jogom, hogy így nyilatkozzam róla. A javaslat tökéletesen készületlenül talált, de még mielőtt válaszolhattam volna, Baskerville megragadta a kezemet, és szívélyesen megszorongatta. Hát ez igazán kedves meglepetés, doktor Watson, mondta. Maga tudja, hogy állnak a dolgok körülöttem, és épp úgy ismeri a históriát akár én. Ha igazán lejön velem Baskerville holba, hogy mellettem legyen, sose felejtem el magának. Vonzott a kaland, szó se róla, de talán még ennél is meggyőzőbben hatottak rám Holmes dicsérő szavai, meg az a buzgalom, amely a Sir Harry azonnal társává váltott. Örömmel megyek, persze, bólintottam. Okosabban úgyse tudnám eltölteni az időmet. És pontos jelentéseket kérek, mondta Holmes. Ha majd jön a kifejlet, már pedig előbb-utóbb el fog jönni, pontos utasításokat adok. Gondolom szombatig elég az idő, hogy összekészüljenek. Doktor Watsonnak is megfelel ez az időpont? Hogy ne persze. Akkor hát szombaton. Ha csak közben másképp nem határozok, találkozunk Peddington állomáson a 10.30-as vonatnál. Éppen felálltunk, hogy induljunk, amikor Baskerville felkiáltott örömébe majd lehajolt, és a szoba egyik sarkából a szekrényke alól előhúzott egy félpár barna cipőt. – Az eltűnt cipőm! – kiáltotta. – Minden problémára ilyen könnyen lejjen megoldást! – mondta Sherlock Holmes. – De hát én nem értem! – jegyezte meg dr. Mortimer. Ebéd előtt a lehető legalaposabban átkutattam a szobát. Én magam is, mondta Bészkervőr, a legkisebb zugot is megnéztem. Biztos még nem volt itt a cipő. Ez esetben csak a pincért tehette ide, amíg ebédeltünk. Rögtön hivattuk a németet, de ez bevallotta, hogy mit sem tud a dologról, és hogy tudalkozódása is teljesen eredménytelen maradt. Megint csak gyarapodott tehát a szokatlan, látszólag értelmetlen apró rejtélyek száma, amelyek oly gyorsan követték egymást. Ha eltekintünk ször Charles elhalálozásának vérfagyasztó körülményeiről, két napon belül egész sor megmagyarázhatatlan eseményt tanúi lehettünk. Újságcikkből kivágott levelet küldött valaki, fekete szakállas spicit láttunk a fiákerben, eltűnt egy új barna cipő, elloptak egy használt fekete bocskort, bár a barna utóbb megkerült. Honz hallgatagon ült a kocsiba, mi alatt Baker Streetre hajtottunk és összehúzott szemöldökérős, elgondolkozó arcálon lerít, hogy akárcsak én, azon töri a fejét, miként tudná valamiféle egységbe foglalnia különös és látszatra összesen függő epizódokat. Egész délután, sőt, még este is dohányfüstbe burkolózva ücsörgött és töprengett. Éppen vacsorához akartunk ülni, amikor két távirat érkezett. Az egyiknek ez volt a szövege. Most értesültem, hogy Berimur a kastélyban tartózkodik. Bészkervill. A másodiknak meg. Utasítása szerint 23 hotelt végigjártam, sajnos Times nem került elő. Cartwright. Két nyom, amely nem vezet sehová vacson. Nincs izgalmasabb, mint amikor egy nyomozásban minden összeesküszik az ember ellen. Új irányba kell tapogatóznunk. Még hátra van a kocsi hajtó? Hát ez az. Már táviratoztam a nyilvántartóba, hogy közöljék a nevét és a címét. Nem csodálnám, ha a válasz már is itt volna. A csöngetés többet ígért, mint egyszerű választ, ugyanis miután kinyílt az ajtó, egy meglehetősen durva külsejű fickó lépett be rajta. Nyilván maga a fiák keres. Mondták a központban, hogy egy úr kerestett ebből a házból a 2704-est. Hét éve hajtom ezt a kocsit, de eddig még nem panaszkodott senki se. Egyenesen idejöttem az állomásból. Mondják a szemembe, ha bajuk van velem, hadd halljam el, jó ember! Nekem az égvilágon semmi bajom magával, mondta Holmes. Ellenkezőleg. Tíz shilling öti most mindjárt a tenyerét, csak válaszoljon szépen a kérdéseimre. Ez már más. Úgy látszik, mégis jó napon van, felelte vigyorogva a fiák keres. Mit akar tudni, uram? Először is azt akarom tudni, mi a neve és hol lakik. Hogy szükség esetén megint megtalálhassam. A nevem John Clayton... Törpi Street három alatt lakom, a borúsnál. A kocsi meg a sheepley kocsma udvarán állomásozik, a Waterloo Pálya udvar mellett. Holmes felírta, amit az ember mondott. No akkor, Clayton, mondja el nekem, mit tud arról az utasról, akivel van délelőtt tíz órakor idejött. Az utas előbb ezt a házat figyelte, aztán meg két úriembert embert követett lefelé a Regent street -en. Az ember meglepődve és kicsit megzavarodva kapta föl a fejét. Hát, úgy látom, nem igen hadoválhatok én ittem, mert maga úgyis minden tud, mondta. Az igazat megvalva, az az ember azt mondta, hogy detektív, és hogy ezt szó se szóljak felőle senki fiának. Édes barátom, ez nagyon komoly úgy, amiről itt szó van, és könnyen megütheti a bokáját, ha titkolódzik nekem. Szóval azt mondta az utasa, hogy detektív. Igen, azt mondta. Mikor mondta ezt? Amikor elment. Más nem mondott. Megmondta a nevét is. Holmes diadalmas pillantást vetett felé. Ejha, tényleg? Szóval megmondta a nevét is. Ezt a szemtelenséget, és mit mondott, hogy hívják? Azt mondta, felelte a fiakeres, hogy Sherlock Holmesnak hívják. Sose láttam még ennyire megütődni Holmes egy fiakeres feleletétől. Egy pillanatig szóhoz sem jutott a megdöbbenéstől, aztán harsánynevetésbe tört ki. Mesteri Watson, el kell ismerni, hogy mesteri, mondta. A döfés gyors volt, és ült is. Magam se csinálhattam volna jobban. Nincs mese, ez gól. Kár tagadni. Szóval Sherlock Holmesnak hívják, he? Igen, uram, ezt a nevet mondta az öri ember. Kitűnő öregem, most már csak azt mondja meg nekem, hol szedte fel, és mi történt később. Fél tízkor állított be a Trafalgar azt mondta, hogy detektív, és hogy két ginit kapok, ha egész nap azt teszem, amit parancsol, és ha nem kérdezek, soha semmit. Örömmel álltam kötélnek. Először a hotel Northumberland elé hajtottunk, és ott vártunk, amíg ki nem jött két úr, és kocsiba nem szálltak. A kocsijúkat egészen addig követtük, míg itt valahol meg nem állt. Vagyis az ajtóm előtt, mondta Holmes. Hát, ebbe már nem vagyok biztos, de annyit mondhatok, hogy az utasom tudta, hogy hol van. Mi körülbelül az utca feléig jöttünk, és ott vártunk másfél órát. Ezután a két úr gyalog elibénk vágott, mi megkövettük őket végig a Baker Street-en meg tovább. Igen, mondta Hobbs, ezt tudom. Lementünk egészen a Regent Street háromnegyedéig, akkor az úr felcsapta a tetőt, és rámordított, hogy haj csak egyenesen a Waterloo pályaudvarra, mégpedig olyan gyorsan, ahogy csak tudok. Jól meglegyintettem a pejkót, ott is teremtünk hamarosan, nem került tíz percbe se. Akkor az úr és nélkül megfizette a két ginit, és rögtön bement az állomás épületbe. De még mielőtt végleg ott hagyott volna, azt mondta. Talán érdekli magát, hogy az utasa Mr. Sherlock Holmes volt. Innen tudom a nevét. Értem, és többé nem látta. Emlőttem bement az állomásra, többé nem. Na, és hogyan írnál -e a külsejét ennek a Mr. Sherlock Holmesnak? A fiá keres megvakarta a fejét. Őszintén szólva nem olyan úr volt, akit könnyű leírni, hát olyan jó negyvenesnek gondolom, közép magas volt, két vagy három hüvelykkel alacsonyabb, mint ön uram. Ruhája után igen finom lehetett, fekete szakálla volt, egyenesre vágva, meg halvány arca. Többet igazán nem tudok mondani róla, uram. Mi volt a szeme színe? Erről nem tudok semmit, nem figyeltem. Semmi másra nem emlékszik? Nem, uram, semmi másra. Na jól van, akkor itt a tíz siling, és ahhoz még valami használható információt, még egyet kap. Jó szakát. Önnek is jó szakát, uram, és köszönöm. John Clayton vigyorogva távozott. Holmes pedig válvonogatva és bánatos mosolyjal az arcán szólalt meg újra. Megette a fene a harmadik nyomot is. Ott vagyunk, ahol voltunk, mondta. A csavaros eszük az emberét. Tudta, hol lakunk, tudta, hogy Sir Harry Baskerville hozzám fordult tanácsért, egyből kiszólta a Regent Street-en, föltételezte, hogy megjegyeztem a kocsi számát, és hogy kezembe kaparintom a, a fiákerest, és akkor még ráadásul pimaszól üzenget is. Novatson emberünkre akadtunk. Nem verébre lövünk ágyúval. Londonban mattoltak meg, nem akárhol. Csak azt kívánhatom, hogy magának Devonban több szerencséje legyen. De valami azért csak aggaszt. Mégpedig, hogy oda kell küldenem. Csúnya egy história ez, Watson, nagyon csúnya és veszélyes história. Minél jobban ismerem, annál kevésbé tetszik. Ne vessen csak barátom, de higgy nagyon örülnék, ha már újra itthon látnám épségben a Baker Street-en.